Цієї миті твоєму покірному слузі і Йоганнесовому біографові страшенно прикро на душі, бо, торкнувшись другого цікавого моменту в житті Крейслера, про який тобі обіцяно розповісти, любий читачу, а саме про те, як Йоганнес Крейслер втратив чесним шляхом набуту посаду радника посольства і, можна сказати, був висланий зі столиці, він виявив, що всі його відомості з цього питання убогі мізерні, поверхові і не пов'язані між собою. Отже, залишається тільки сказати, що невдовзі після того, як крейслер обійняв посаду свого померлого дядька і став радником посольства, в столиці з'явився один могутній коронований велетень, і не встиг ніхто озирнутися, як він. Навідав князя свого найкращого приятеля в його резиденції і так щиро, так палко стиснув його в своїх залізних обіймах, що той мало не пустився духу. В особі вчинках того велетня було щось невідпорне, тому кожне його бажання виконували навіть тоді, коли воно могло стати для всіх тягарем і лихом, чим воно насправді й було. Багато хто вважав. Цю дружбу з велетнем ризикованою хотів від неї ухилитися, але сам ставав перед ризикованим вибором. Чи визнати переваги цієї дружби, чи шукати за межами країни іншої позиції для спостереження, з якої вони, можливо, побачили б велетня у правдивішому світлі. Крейслер виявився серед тих останніх. Незважаючи на свою дипломатичну діяльність, крейслер зберіг у собі досить наївності, і бували хвилини, коли він не знав, на що зважитись. Саме такої хвилини він спитав одну вродливу даму в глибокій жалобі якої вона думки про радників посольства. Дама наговорила йому багато гарних, чемних слів, але Кінець кінцем з'ясувалося, що вона не може бути дуже високої думки про радника, який, захоплено віддаючись мистецтву, не присвятить йому себе всього. Найчарівніша із вдів, мовив на це Крейслер, я виїжджаю. Коли він уже в дорожніх чоботях із капелюхом у руках, із розчуленим і засмученим, який належить під час розлуки серцем, зайшов до вдови попрощатися. Вона всунула йому в кишеню запрошення на місце капельмейстера при дворі того самого великого герцога, який ковтнув князівство Іренея. Навряд чи треба казати, що тією дамою в жалобі була ніхто інша, як радниця Бенсон яка щойно втратила свого радника, бо її чоловік саме помер. Дивним чином сталося так, що Бенсон якраз тоді, коли